Baik, soalan bertanyakan kenapa kita baca an najah bukan in najah sedangkan huruf ketiga bertashdid iaitu nun baris di atas jika huruf ketiga baris atas dan di bawah bukan dibaca bukan buk, uh, buk uh, jika huruf ketiga baris atas atau di bawah bukankah dibaca dengan baris di bawah? Mohon pencerahan. Okey. Sebenarnya dalam siri penerangan saya selalu saya bagi tahu. Apabila Hamzah Wasal bertemu dengan Lam Ataupun package itu disebut sebagai Alif Lam Ta'rif Ataupun Alif Lam Ma'rifat Hamzah Wasal ialah Alif yang ada kepala Sod itu Atau Sod kecil Atau juga disebut sebagai Alif Hamzah Wasal. Apabila bertemu dengan Lam Telah saya terangkan banyak sesi Bahawa bacaan otomatik baris di atas Apabila memulakan bacaan pada kalimahnya jika Ibrahim berada di tengah-tengah, ia tidak lagi di, diguna pakai. Contohnya pada kalimah selepas itu. Jika memulakan bacaan pada kalimahnya, As-thaqibu. Bila baca wasal, jadi mus Betul kan? Sebab pada ketika bacaan sambung, Tamzah wasal tadi yang pada asalnya dibariskan dengan pada di atas, ia tidak lagi berfungsi. Dan ia dibaca dengan baris terakhir Pada kalimah sebelumnya Iaitu An-Najmu Maka bacalah An-Najmu Saqibah Begitu Sama juga dengan uh, An-Najmu Saqibah Dia tidak mengikut baris huruf ketiga Kerana Hamzah wasal apabila bertemu dengan Lam Ingat ya Hamzah wasal Atau alif Hamzah wasal Apabila bertemu dengan Lam Berada di pangkal ayat Bacaan otomatik baris di atas Sama ada Lam itu bertanda mati selepas Hamzah Wasal itu disebut sebagai Alif Lam Qamariyah Atau huruf ketiga bertajdit selepas Hamzah Wasal yang disebut sebagai Alif Lam Syamsiyah Kedua-duanya sama ada Alif Lam Syamsiyah atau Alif Lam Qamariyah Kedua-duanya otomatik baris di atas apabila memulakan bacaan pada kalimahnya Bila dibaca Wasal, barulah ia mengikut baris terakhir kalimah sebelumnya ia tidak menggunakan. Yang selalu saya sebut ialah apabila Hamzah Wassal bertemu selain daripada Lam. Yang tu. Sebab tu penerangan saya kena fahami. Dia tak boleh dengar saham yang lalu tak? Dia kena fahami. Saya mungkin menerang mengikut kefahaman saya. Tapi orang lain mungkin sukar nak memahami. Sebab tu kena bertanya. Dan penerangan seseorang yang seseorang yang memberi pencerahan tentang tajwid. Penerangan dia mesti difahami. Baru kita dapat faham apa yang dimaksudkan. Selalu saya sebut, apabila Hamzah Wasal bertemu selain daripada Lam, biasanya saya akan gandingkan kenyataan ini atau penerangan ini. Satunya ialah apabila Hamzah Wasal bertemu dengan Lam, berada di pangkal ayat, sama ada Lam bertanda mati atau huruf ketiga bertasdid yang disebut sebagai alif Lam Qomariyah atau alif Lam Syamsiyah, kedua-duanya otomatik memulakan macam yang di atas. Contoh, Alhamdulillahi al-maghdi al-din ar-rahman ar-rahim al-alamina siratal ladina ad-dallin semuanya ada pada pada surah al-Fatihah. Semua automatik dari atas. Tetapi apabila hamzah wasal, selalunya saya akan ikuti dengan uh, pencerahan ini pula. Apabila hamzah wasal bertemu selain daripada lam. Seperti ihdinas siratal mustaqim. Kenapa baca Ihdi eh Nansirah sedangkan tiada baris di bawah situ? Ha. Pada ketika Hamzah Wassal bertemu salam pada dalam, barulah kaedah khas melihat baris huruf ketiga diguna pakai bagi menentukan Hamzah Wassal nak dibariskan dengan baris apa. Ihdi eh Nansirah, Uqatulu, Irji'i, Udu'u uh, dan lain-lainnya. Semua itu adalah membariskan Hamzah Wassal berdasarkan atau berpandukan baris huruf yang ketiga begitu ya namun bagi alif lam syamsiah atau alif lam qamariah ataupun hamzah wasal yang berpandukan huruf ketiga semuanya hamzah wasal itu tidak berfungsi pada bacaan sambung atau wasal semua tidak berfungsi kalau kita baca wasal pada ihdinas siratal mustaqim dia akan berbunyi begini iya kana'budu iya kana'sta'in nuhdinas siratal mustaqim kita tak baca nu ihdinas sirah ihdinas sirah pada pangkal ayat atau ketika memulakan bacaan pada kalimannya. pada bacaan sambung dibaca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu maka nasta'inu huna siratal mustaqim itu bacaan sambung pada ketika sambung pada ketika wasal pada ketika bacaan terus hamzah wasal tidak lagi berfungsi jadi ejaan huruf baris terakhir pergi ke huruf yang bertanda mati atau bertasdid selepas hamzah wasal mudah-mudahan berzikir pencerahan wallahu aalam